Чи вигідно у нас перекуповувати музичні проекти? Не знаю. Артисти не йшли в перехід жебрати. Хтось їх та й підхоплював. Підбирав, обігрівав. Ще не знаючи, до чого можу додуматися, я знайшов у пам'яті свого телефону номер Люський Корбут. Розділ сьомий. Індійська кухня і китайське попередження. «Вечеряти будемо?» – запитав новий знайомий. З меню, яке він підсунув до мене, я не зрозумів майже нічого. Жодної назви. З віком я перестав соромитися власної необізнаності, бо врешті-решт суть моєї професії в тому, аби щось постійно питати і перепитувати. Новий знайомий – Помітив мою непевненість, тому рішуче розгорнув свій екземпляр-меню. «Салат Самундрі». Назву він вимовив, не затинаючись. «Два. Ви як до індійської кухні? Нормально?» «Ну, якщо не пекуче». Чемно погодився я на індійську кухню. У мене вже кілька разів підозрювали виразку. «Це від дешевої горілки» ківнув співбесідник. «Сам колись під таким домокливим мечем ходив. Так, значить, два самудрі і куркукарі дві порції. Пити, що будемо?» ввічливо поцікавився офіціанту червоному фартуху. «Ну, ви пийте, що хочете, а ми з колегою віскі, джимбім». «За кермом», – попередив я. «Ну, так само», – сказав новий знайомий. «Ну, тоді по п'ятдесят». «Льоду побільше. Приймається, тільки мені не розбавляйте», – зауважив я. Офіціант нечутно зник. У напівтемному затишному залі, крім нас, вечеряло ще четверо. Гурт зайняв місце за столиком у протилежному кутку. «А тут завжди так людно», – поцікавився я, далі не знаючи, з чого почати потрібно мені розмову. Ми тут сидимо, бо я замовив столик, пояснив співбесідник. Усі столики замовлені, але не пізніше. Ну, десь за годину народ почне стікатися. Цей, за яким ми сидимо, теж треба десь за півтори години звільнити. Хм, усе так серйозно? А ви як думали? Мого нового знайомого звали Антон Добрянський. Я запитав людську, хто з її знайомих... Знає про наш шоу-бізнес, якщо не все, то багато. І вона, недовго думаючи, назвала його прізвище. Прямий телефон довго давати не хотіла, але ж я не останній лох, аби поспілкуватися з кимось потрібним мені через якусь там секретарку або піарщицю. Добрянський кермував один із найбільш потужних музичних телеканалів. Одноіменною FM-станцією, Контролював спеціалізований глянцевий журнал, який видається в Україні за американською ліцензією, і кілька інтернет-ресурсів. Причому цими відомостями Люська обмежилася. Коли вона вигукнула в трубку, «Ти що, варала? Добрянського не знаєш?» Я уявив собі її круглі очі і, чесне слово, мені на мить стало соромно. «Ось такий я відсталий від життя, не знаю Добрянського». Коли Люська перерахувала всі підзвітні моєму новому знайомому структури, відразу спрацювала. Звідки гроші? І хто їх через усі ці ресурси успішно відмиває? Подумавши трошки, вирішив, ну яка мені нахрен різниця? Зараз мені треба поговорити з компетентною людиною. Люська такою не була. Інформація з інтернету ні на що не наштовхувала. Коли Добрянський відгукнувся, я тут же послався на Людмилу Корбут і несподівано для себе почув, як голос на тому боці дроту дещо змінився. Або в них щось особисте, або, і це більш ймовірно, наша Люська цілком влаштовувала його наданням журналістських послуг. Я сказав, треба поговорити. Він відповів, ну, раз, треба. І призначив зустріч в одному з ресторанів «Козирної карти». Приблизно уявляючи цінову політику, я завбачливо прихопив з собою суму, за яку в переході на Майдані можна випити десь 40 чашечок кави з автомата, або 20 чашечок з 20 сосисками, загорнутими в тонкий, безбожно гарячий млинець. Добрянський почав замовляти, і я зрозумів. Із ввічливості спробую заплатити за себе, а потім дозволю йому себе пригостити. А що таке самундрість? Салат, креветки, морська капуста, різні там спеції. Значить, я купую в магазині за рогом пів кіло креветок. Готовий салат із морської капусти. Ха -ха. У них тут постачання не з магазину за вашим рогом, а пряме. Це не свіжозаморожені продукти харчування і не напівфабрикати. Народ почав це розуміти, тому і столики замовляють. А мережа розширюється. Не знаю, не знаю. Щодня їсти за такі ціни. Не їжте? Добрянський з плечима. Вас Ігорем звати? Так точно. У якому полку служили? Я закосив від армії і пишаються цим безмежно. Так точно це щось типу приказки. Хе, люблю всілякі приказки. Наприклад, Times It's Money. Час це гроші. Волком прине. Принесли віскі. Добрянський взяв свою склянку, погойдав у руці, слухаючи, як легенько тарабанять об його стінки крижані А Час – це гроші. Валяєте, в чому там справа? Микола Бобров. Він помер. Не новина. Ну, Но про померлих добре або нічого. Я не прошу, аби ви почали мені говорити щось погане. А чому я взагалі повинен вам щось говорити? Про Боброва і взагалі. Я спробував подивитися йому в очі. Добрянський явно уникав прямого погляду. Але не через те, що чогось боявся. Ну, видно, така манера спілкування була для нього характерною. Сонцеву, знаєте? А хто ж її не знає? Вона в лікарні. Знаю. Нічого страшного. Ну, личко пошкодило, але, кажуть, не сильно. Залатають. Пластична хірургія не з дешевих. А Бобров мертвий. Ха -ха, ви думаєте, сонцеві нема кому оплатити лікування? Ха -ха. Такий проект не буде довго валятися ані на землі, ані на лікарняному ліжку. За її здоров'я і спомен душі Коляна відпивши зі своєї склянки, Добрянський акуратно поставив її на стіл. Свої 50 грамів віскаря я, не стримавшись, лигнув одним махом і навіть закашлявся. Тим часом принесли салати – дві порції самундрі. Крім капусти і креветок, там були ще якісь морські потвори – кальмари чи восьминоги. Я все ж таки краще знався на салі і ковбасах. Добрянський, побажавши смачного, заходився їсти. Я теж колупнув свою порцію виделкою. Їсти не хотілося зовсім. Незважаючи навіть на те, що іншої нагоди скуштувати страву індійської кухні в українському виконанні в мене з налаштованим на хот-доги шлунком більше не буде. Мій співбесідник поводився майже так само. Хоч і змітав із тарілки все, що на ній лежало, робив це без жодного видимого задоволення. П Їв, бо треба їсти і чимось заповнити паузу в розмові з незнайомою і малоцікавою людиною. «Ще візки?» – запропонував Добрянський, відсунувши тарілку. «Мабуть, ні. Я теж так думаю. Давайте до якихось справ. Я взагалі-то трошки хамуватий чоловік». Це дозволяє краще керувати власним часом і часом інших. Бо зустрінуться, почну щось мусолити, мені від вас нічого не треба. А що цікавить вас? Поняття не маю. Тобто? Ну, ви назвали себе хамуватим, розвів я руками. Я себе можу назвати лише чесним. Ну, це не означає, що я ніколи не брешу. Люди, в принципі, брешуть навіть частіше, коли не хочуть цього робити. Та в цьому разі мені простіше чесно сказати, я ще не знаю, чим ви можете мені допомогти. Ну, мабуть, чимось можете, поки не знаю, чим. Хм, Добрянський зробив ще один малесенький колток. Ну, тоді давайте по порядку. Отже, Микола Бобров і Анжела Сонцева. А ви журналіст? І копаєте під когось, так? Ні? Ні. За великим рахунком я навіть не збрехав, бо поки що не копав, а шукав, у який ґрунт штрикнути лопатою.